Norman bezárta maga mögött az ajtót, aztán felment a házba. A ruhája egy szín mocskolt, volt, vértől persze, és víztől. És a fürdőszobapadlót elzuhambán végig is hányta. De most nem ez volt a lényeg. Más dolgokat kellett tisztáznia. Ezúttal tennie kell valamit. Végre tennie kell. Méghozzá egyszer s mindenkorra. Anyát oda kell juttatnia, ahová való. Ezt kell tennie. A pánik, a félelem, a borzadály, az émei – ez mind átadta helyét valami másnak. Itt meg kell oldani valamit. Mindazt, ami történt, tragikus volt, iszonyatos volt, de tényleg túl mindenen, szavakon és rémálmokon. Csak hát ez többé nem történhet meg. Ez nem. Norman Béc egyszerre férfinak érezte magát. A maga urának. Felsietett a lépcsőn, megragadta a bejárati ajtó kilincsét. Nem volt bezárva az ajtó. A fény egyre égett a nappaliban, de a szoba üres volt. Septében körülnézett, de csak a berendezés. Neki fel az emeletre. Anya szobájának ajtaja tárva nyitva állt. A fénye elárasztotta a halt is. Norman kapogás nélkül lépett be. Most már mit színleljem? Mit játsza meg a... Hát nem. Anya, ezt most már nem ússza meg. Oda kell jutnia, ahová... Nem menekül. Itt nem marad. Csak hát nem is volt ott. A szoba üres volt. Norman látta az ágyon azt a mélyedést, a helyet, ahol anya feküdt, látta a nagy mennyezetes ágy hátra csapott takaróit. Írezte a szagot, amely a szobába pálottan lebegett. A, lebeget. a sarokban a hintaszék, a fiókos szekrényen a csecsebecsék oly szépséges régi rendben. Semmi se változott itt anya szobájában. Itt soha semmi nem változott, csak anya nem volt sehol, csak ő maga tűnt el. A szekrényhez lépett, gyorsan végignézte a középső rúdon a válfákon lógó ruhák sorát. A pálót szúró szag itt már olyan erős volt, hogy csak nem fuldokolnia kellett. De volt valami egyéb is, más szag. Nem is jött rá, mi lehet az, amíg meg nem csúszott a lába hirtelen. Akkor megértette. A földön ott volt, csomóba gyűrve szinte, anya egyik ruhája és egy fejkendője. Lehajolt, föl akarta emelni az egészet, és akkor majdnem rosszul lett. Sűrű ragacsba nyúlt, vörös ragacsba. Ez a ragacs pedig vér volt. Anya tehát visszajött ide, visszatért, átöltözött, és újra elment. – Csak nem hívhatom a rendőrséget, – gondolta Norman. Üvöltő csend volt benne minden szó, minden gondolat. Csak nem hívhatom. Ezt jól az agyába kellett vésnie, Mindeneken át, Hogy a rendőrséget nem hívhatja ki. Nem, még most sem. Hogy itt láthatta, Láthatja, mit tett anya. Mert anya nem felelős mindezekért. Anya beteg. A hidegvérrel elkövetett gyilkosság Egészen más dolog, mint ha valaki beteg. Nem vagy igazi gyilkos, Ha valami a fejedbe hibázzik. Ezt a bolond is tudja. Csak épp az van, hogy a bíróságok másképp vélekednek. Olvasott ilyen eseteket. Még ha elfogadják is, hogy anya fejébe hibázzik valami, akkor is. Ráteszik a kezüket. Bezárják. Nem börtönbe, nem, hanem egy ilyen rettenetes állami gyógyintézetbe. Egy szörnyű Norman nézte a takaros régi módi szobát, szeme ott járt a fal tapéta Nem viheti, nem vitetheti innét anyát, nem tűrheti, hogy bedugják őket egy rémséges lukba. Ami őt illeti, semmi baj. A rendőrség nem is álmodik a dologról. Anyáról fogalmuk sincs. Anya itt maradt ebben a házban, de úgy, hogy senki nem is tud róla. Az, hogy a lánynak ő elmesélte, elköpte, Á, az nem számít. A lány tudja már, sohasem fog találkozni vele többé. A rendőrségnek viszont eleve semmi esélye, hogy kiderítsen bármit anyáról, s hogy anya milyen is. Nulla annak az esélye. Hogy elvigyék, hogy valahol megrohasszák. Mindegy, tett, amit tett, de azt a sorsot anya azért nem érdemelni. És nem is várt rá az a sors, nem fenyeget ilyesmi, mert senki sem tudja, mit tett anya. Norma most teljesen biztosra vette, hogy mindenki előre tudja majd ezt a tényt. Neki most az a dolga csupán, hogy mindent gonddal végig gondoljon. Gonddal végig gondoljon mindent, ami csak történt az este. A lány egyedül érkezett, és azt mondta, egész nap úton volt. Ez azt jelentette, hogy nem tett közben látogatást sehol senkinél. És a jelek szerint, mint a azt se tudta volna pontosan, merre van felvél. Nem említett más helyiséget se a környéken, egyet sem innen, ami azt jelentette, hogy talán nem is keres senkit errefelé. Aki ezt a lányt várja, ha bárki is várja egyáltalán, hát az valamicskét éjszakabbra lakhat. Persze, mindez csak feltételezés de eléggé logikus. A kockázatos is erre a feltételezésre kell bíznia magát. A lány persze bejegyezkedett a vendégkönyvbe, de hát ez a legkevesebb. Ha bármikor is rákérdezne valaki, hát azt feleli, hogy igen, itt töltötte az éjszakát, aztán másnap továbbhajtott. Annyit csak, amit neki tenni kell itt, megszabadulni a holttestől, a kocsitól és eltüntetni minden nyomot. Takarítani például. De ez nem okozott gondot, értett az ilyesmihez. Nem kellemes dolog, de nem is túl nehéz. És itt megkiméli magát attól, hogy a rendőrségre kelljen mennie. Megkiméli anyát. Mindentől. Jaj, hogy mennyire az volt benne most is, hogy leszámolni anyával. Ebben a kérdésben nem fog engedni. Hát most végre nem. Hanem ez még ráér. A lényeg most az, hogy megszabaduljon a... Mindentől, ami nyomra vezethet. Megszabaduljon a korpus deliktitől. Anya ruháját, kendőjét, elégeti, és elégeti a saját ruháját is, ami most rajta van. Nem, nem, gondolta azután, ezeket a holmikat is a holttesttel együtt kell eltüntetnie. Igen. Akkor anya holmiát egyetlen batyúvá gyűrte, aztán lement vele. A hátsó halban leakasztotta fogasról egy régi inget, egy overált, ezzel vonult a konyhába, ahol átöltözött. Mostani, annak semmi értelme nem volt. Arra ha a piszkos munka további részét is mind elvégezte. Ráír. De anyának úgy látszik eszébe jutott, hogy meg kell mosakodnia, mert itt a konyhai mosogató tele volt rózsaszínfoltokkal, csorgásokkal, és a rúzs meg a púder nyomai is ott voltak. Megjegyezte. Itt mindent rendbe kell rakni, ha visszatér. De milliméteres aprólékossággal. Aztán hozzálátott, hogy véres ruhája meg annyi zsebéből átrakjon mindent az overal Isten elleni vétek kidobni egy ilyen épséges jó öltönyt, ennyi jó ruhát, de hát mit tehetett? Itt arról volt szó, hogy anyát mentse, és akkor még ez is megérte. Norman lement a pincébe, és kinyitott egy régi gyümölcs ajtót. Bent meg is lehette, amit keresett. Csappantos fedelű ódon ruhás kosár volt az. Épp elég nagy, a megfelelő. Csinos darab. Csinos darab, de jó hék, hogy gondolkozhatunk ilyen szavakban, mikor efélékre kényszerültünk? Gyötrő rádöbbenés volt, felnyögött bele. Aztán, hát nem itt, itt nem volt idő az önvizsgálatra, önbírálatra ilyen ügyekben. Gyakorlati dolgok várták őt, nagyon is gyakorlatiasnak kellett lennie, nagyon óvatosnak, nagyon higgatnak. Higgattam, bepakolta a ruhadarabokat a kosárba. Higgattan kanyalintott egy jókora, vénséges, viaszos vásznat a lejárati lépcső melletti asztalról. Higgattam, ment föl újra, kinyitotta a konyhában a villanyt, a halban a villanyt, s ugyanígy lépett ki a házból. Higgattam, vitte a jókora kosarat, rajta a jókora viaszos vászon borítással. De azért odakint már nehezebb volt higgatnak maradni. Nehezebb, hogy ne gondoljon az ember ezernyi dologra, ami rendre bajt hozhat rá. Anya fogta magát, és elkószált. De merre, hova? Talán a műútra ment ki, ahol bárki fölszedheti, aki csak arra hajt. Netán még mindig a hisztériás roham a hajtja. A borzadály, amit maga is kiált, esetleg arra bírja, hogy bárki boldogtalannak elhabogja, mi történt. Tulajdonképpen mi ez? Elmenekült, vagy csak elkószált. Igen, félig bódultam. Lehet, hogy a ház mögött veszett nyoma, ahol az erdők melletti földek húzódnak egészen a mocsárvidékig. Nem ott kéne őt először is keresnie? Norman felsóhajtott, megrázta a fejét. Ilyen kockázat vállalhatatlan. Amíg az a szörnyű valami ott hever a motel fürdőszobájában, addig. Hát nem. Az túl soká ott hagyni, az lenne a legnagyobb kockázat. Volt lélek jelenléte mindehez. Most lekattintani a villanyokat, irodában, anyaszobájába, mielőtt távozna. De még így is. Ki tudja, miféle éjjeli bagoly bukkan föl, így-úgy, mert szobát keres, aztán körbepislog, és. Na nem, ez ritkaság. De olykor megszólalt azért a csengő berregő. Néha még évfél után két órával is. Igen. Meg aztán az éjszakai műútfelügyelet járorkocsijal elhúzhat a motel előtt. Pökőt rá, nem áll meg. De ha mégis, ha kibök valamit épp akkor... Volt lélek jelenléte, bár szavakban gondolkozott, ilyen szavakban. Ment hát, bukdácsolva a szurok sötétben. Az ösvény kavicsos volt, múrvás, nem volt sár, mégis. Az eső fellazította a talajt a ház mögött. Nyomok maradhatnak, nyomok, amelyeket ő maga sem vesz észre. Erre gondolnia kell, ebben a szurok sötétben. Hát az első és legfontosabb dolga most az, hogy kiverekedjen ebből a szurok sötétből. Norman boldog volt, hogy végre ott jár a lány szobájánál. Kinyithatja az ajtót, belökheti a kosarat, felkattinthatja a villany. A lágy fény egy pillanatra boldogság volt, de a következő pillanat már a tudást hozta. Tudhatta, miféle látvány várja majd, ha a fürdőszobába lép. Megállt hát a hálószoba közepén, és reszketni kezdett. Nem. Nem, erre képtelen vagyok, ránézni se bírok így. Én nem akarok bemenni oda. De hát be kell menned, nincs más hátra. És hagyd ezt ne kezd beszélgetni magaddal, te! Igen, ez volt a legfontosabb részlet. Hogy ne beszélgessen magával. Ezt ő most hagyja, higgadjon le, nézzen szembe a realitással. És mi ez a realitás? Egy halott lány. A lány, akit az ő anyja megölt. Nem szép látvány, nem jó rágondolni se, de van. Ha ő most kereket oldana, a lány attól még fel nem támad. Ha föladja anyát a rendőrségen, attól a helyzet meg nem oldódik. Az adott helyzetben az egyetlen megoldás a megoldás. Az, hogy megszabadul ettől a micsodától, a hentes munkától, ettől a féldisznótól. Neki ezért nem kell bűntudatot éreznie. De az én megést sem bírta leküzdeni. A folytogató iszonyatot, a hányinget, a kiszáradó szájat, torkot neki kellett most éreznie. A henteskést szinte nyomban megtalálta. A halott alatt hevert. Be a kosárba. Ezt. Be. Az overall zsebében volt egy pár öreg kesztyű. Azt föl kellett húzni, amielőtt képes lett volna hozzányúlni ehhez az egész lemészárolt pucérsághoz. És még a fej volt a legrosszabb. Az. Semmi más nem volt lemecve, csak a fej. A végtagokat csak be kellett hajtogatni, mielőtt viaszos vázunkba került volna az egész, aztán be a ruhák tetejébe a kosárba. Az egész. Ott volt, rácsappanhatott a fedél. Maradt még persze a fürdőszoba és az uhanyozó fülke takarítása, de hát ez ráír. Majd, ha visszaj. Most ki kellett cipelni a kosarat a hálószobába. Most le kell rakni a kosarat a hálószobába. Most a lány kézi táskájába kellett kotorásznia. Meg kellett keresnie a kocsikulcsot. Lassan kinyitotta az ajtót, kilesett a sötétbe, nem látte fényszórókat, autókat. De nem. Órák óta senki semmi el nem húzott erre. Reménykedhetett, hogy most se. Mire ott tartott, hogy felnyitotta a kocsi csomagtartóját, már réges rég dőlt róla a veríték. Nem a kimerültség verítéke, hanem a rettegésé. Ezzel együtt megcsinálta. Aztán visszament a lány szobájába. Becsomagolt. Nagy bőrönd az ágyom, kis tróvales portáska, Összeszedni a szétszólt holmikat. Cipő, harisnya, melltartó, bugyi. A melltartó megérintése volt a legpiszkosabb érzés. Ha van még valami a gyomrában, hát kimegy. Bele a melltartóba. Kimegy a belem, gondolta. A melltartóba. De nem volt semmi a gyomrában. És a bele nem ment ki a melltartóba. Nedvesség! Itt, ebben a szárazságban csak a bőre nyírka volt. Verítékezett. Hát akkor most? Lehet még. Papírzsebkendő, hajtő, minden apró szírszar, ami egy nő szészorhat a szobájában. Igen. És a ridikül. Valami pénz is volt benne. Hát mit érdekelte őt a pénz? Meg akad szabadulni ő itt mindentől. Még a pénztől is. Akkor. Megszabadulni, de gyorsan, amíg a szerencse csillaga fent van a sötét égen. Jó, rázta az ajtót. Mire is? Tekintete már megint az utat kémlelt Fények? Semmi. Sötétség. Minden világos. Tiszta sor. Tiszta sor. Bent ült már a kocsiban, és járt a motor. Purrogott. Felkatintotta a fényeket. Az ő fényei. Kinek is? És kivilágítva? De hát másképp megint csak nem ment. Át a földeken, árkombokron. Nem. Lassan hajtott fel a motel mögött. Kaptatón fel, murván, kavicson, át a házhoz vezető kocsi feljárom. Jó, járt út. A ház mögött még egy ilyen útszakasz vezetett a régi fészerhez, melyben Norman Chevrolet kocsia állt. A garázs. Sebességet váltott, így gördült át a füves terepre. Most ezek? Már a földek? De hát volt itt azért egy kerékvágatút, a mindenkori, a megszokott, és meg is találta. Szerencse. Ritkán, pár havonta, Norman elhajtott felé, A mocsárvidékre ment Rőzséért, konyhai tüzeléshez. És holnap újra ez lesz az első dolga. Ezt nyomban eltökélte. Kocsival és utánfutóval szépen kihagyta Rőzseszedőhelyre, és végképp eltörli ezeket a nyomokat. Még ha marad tal lábnyom utána a mocsárnál, arra is meg lesz a magyarázat. Már ha kell egyáltalán magyarázkodnia. Mert kitarthatna a szerencséje egy kicsit tovább még, igazán, a végsőkig. Végsők. Egyelőre a mocsár szélét kell szerencsével elérnie. Hogy ott volt, eloltott minden fényt, vaksötét belátott munkához. Nem volt könnyű munka, sok időbe telt, de megcsinálta. Bekapcsolta, amit kellett. Járt a motor rükvercben, és a kocsi elindult. És ő akkor kiugrott. Hadd goruljon. Magában, zavartalanul. Le a lejtőn. Persze, a lejtőn is maradtak így nyomok. Ezeket se feledheti. De most nem ez volt a lényeg. Amíg a kocsi el nem sűjjett, nem az volt. Látta, ahogy a posfány megbújt borékor ellepi a járgányt a kerekéig. Te jó ég, most aztán tényleg süllyedjen el. Mert ha nem süllyed, Hát ő kihúzni nem bírja többé. Ebből a kacfaszból aztán semmit. El kell tehát süllyednie. el kell. A tengelyek lassan merülni kezdtek. Lassan, de lassan. Mióta is áll már ő itt? Mióta nézte ezt? A kacfasz lassan elérte a kilincseket, el az előső üveget, a szélvédőket. Hang nem hallatszott annyi se, hogy plutty. Már csak a tető látszott ki. És most jött a hang. Most a nagy hiszen és budjanás. Most valami. Igen, valami most megbudjant. Most budjant meg. Plutty! most jött ez. És akkor csi eltűnt. Sima, mocsári felszín maradt csak a helyén. A plutty helyén meg a vad töksötét némaság. Plutty és tök sötét. Vad töksötétség. Vagy Normannak fogalma se volt, milyen mély itt a mocsár. Csak abban reménykedhetett, hogy mély. És a kocsi jól lemegy. Száll alá a pók. Hát, szóval, ahol senki soha többé rá nem lel. Elfordult. Fintorgott. Jó, ja, ez a rész megvan. A kocsi a mocsárban, a kosár, a ruhás, a... az meg a csomagtartóban. A hentes munka, a mészártest, a nyiszafej, az erek kábel végeinek látványára a ragacsanyag tök sötétjére vár. Fekete keretül a vörösbe. Ha ott még vannak színek, szálla alá a pokorra. Poklok. Neki erre mégsem szabad gondolnia. Nem szabad. Annyi a tennivaló. Tette hát, amit tennie kellett, csak nem gépiesen. Az irodában volt tisztítószer. Szappan, kefe, vödör. Szappanozott, tisztogatott, kefélt. Kefél vödörszám hordta a vizet, a levet. Szoba, fürdőszoba, zuhanyozó. Amíg erre a tisztogatási hadműveletre összpontosított, nem is volt olyan tragikus az egész. Addig nem. Milliméterről milliméterre haladt. Milliméterre. Ez jó volt, még ha émeítette is a szag. Ez alapos munka volt. Csinálta is. Aztán még egyszer áttekintette a fürdőszobát. Át a hálószobát. Itt nem hagyta el a szerencse. Az ágy alatt rá lelt egy fülbevalóra. Észre sem vette, hogy a lány fülbevalót viselt. Ezt észre sem vette az este. Mindegy, ahogy megrázta a haját, a haját kipottyalhatott. Persze, ha nem, ha a másik félpár itt van valahol, Norman fáradhatatlanul neki látott, Kutatott. Semmi sehol. Tehát, vagy a mocsári fülben, vagy a mocsári kosárban egy másik félpár. Mit mondhatott mást? Mit gondolhatott? Semmi baj. Ettől majd hónap megszabadul. Be a mocsárba veled. Most már csak a házat kell kezelésbe vennie. A konyhai mosogató kisikálandó. A halbéli állóra csak nem kettőt mutatott, amikor odáig ért. A szemét alig bírta nyitva tartani már Norman, hogy a mosogatót sikálgatta. De ez is. Meg volt. Akkor lehántott magáról mindent. Cipő, overal, meg annyi mocsok megint, ing, zokni és mosdás, jéghideg víz, de legalább felébredt. A teste mégis, badat volt az, a teste. Majd holnap, majd ma, reggel kimegy a kocsijával a mocsára. Ugyanez a ruha lesz rajta, és akkor olyan mindegy, hogyan koszulódik. Legyen csak sáros, iszapos, mocskos, csak vér, csak az ne legyen, az sehol. Ruha, test, Törzs, kéz, láb, legyen, csak vér sehol, csak az ne legyen, sehol. Na, most ő újra tiszta, tiszta új. Hát az nem, de tiszta a keze. A zsibbatag lába újra mozog, Felhurcolhatja a zsibbatag testet a lépcső, és ő maga egészben ágyba zúlhat. Újra tisztán, tiszta kézzel. Csak ahogy a hálószobába ért, ahogy pizsamát öltött, akkor ötlött fel benne valami. De valami. Az, hogy hogy anya még mindig nem tért vissza. Valahol még mindig bolyong az Isten a megmondhatója hol, az éj közepén. Hát akkor neki most, ő akkor most öltözhet újra. Neki most fel kell öltöznie megint. Mehet keresni az anyját. Neki most megint vagy nem? Lassan lopakodva jött ez az érzés. Ez a tudat. Ugyanúgy, ahogy a zsibbadat. Ahogy aztán egyszerre ott van, ott, és ez ő, ez a zsibbadatság, csendesen és simán becserkészi őt ez, és akkor ez ő a sejem simaságú csöndben. Ez ő, aminek lennie kell. De hát, kell-e lennie? Azok után, amit tett, mit törődik ő anyával ezek után? Talán összeszedték valahol, talán elhabogja a történetet, hogy mit tett. Jó, de ki hiszi el neki? Bizonyíték egy szár se. Most aztán egy buborék se. Plotty. Ő meg a lehető legegyszerűbb a dolga. Tagad mindent. Még talán ennyit se kell tennie. Bárki, ha anyát meglátja, tudja, mit gondoljon felőle. Hogy őrült. Kerékre. Hibbant. Tökkel ütött. Tökkel. És akkor? Akkor bezárják. És eldobják a kulcsot. És elfelejtik. És ott rohadhat anya. Anya. Eszébe jutott. Hát ő meg? Egyetlen egyszer se gondolkozott erről ő. Este se az éj folyamán. Soha. De hát mindez még azelőtt volt, hogy be kellett mennie oda a fürdőszobába megint. Igen, mielőtt még látnia kellett volna ott az uhanyozó függönye mögött azokat a dolgokat. Anya ezt neki jól megcsinálta. Amit anya csinált ezzel a szegény kiszolgáltatott lánya, fogott egy henteskést, és neki látott, mintha ki akarná mérni kilóra. Egy hasfelmetsző jakab sem végezhette alaposan munkát. Csak egy mániákus őrült képes ilyen következetesen arra, hogy, hogy aztán, és aztán neki most ezzel szembe kell néznie. Anya tényleg mániás őrült. És Megérdemli, hogy bezárják, hogy elkülönítsék. Nem lehet semmi felmentése, és ezek kikezdhetetlen tények, áthidalhatatlan szakadék. A maga biztonsága érdekében, anyájéban és másokéban ennek meg kell lennie. Ha pedig összeszedték már anyát, akkor neki lesz rá gondja, hogy így legyen, és nem másképp. Persze, ha az esélyeket nézi, nagyon valószínűtlen, hogy anya a műút közelébe merészkedje. Sokkal valószínűbb, hogy itt bújt meg valahol a ház körül az udvaron. Még az sem lehetetlen, hogy követte őt le a mocsárhoz, valahonnét akár lesette is őt. Végig. Persze, ha tényleg hibbant, akkor bármi megtörténhet. És ha lement a mocsárhoz, utána, akkor az sem lehetetlen, hogy belecsúszott. Ez nem volt lehetetlen, ilyen sötétben. Mi? Emlékezett rá, hogyan tűnt el a kocsi. Nyoma sem maradt, akárha a fövény nyelte volna el a homokszemet. Norman tudta, hogy nem bír már tiszta fejjel gondolkozni. Halványan derengett a tudatában, hogy ő most valami ágyon fekszik, az ágyon, és hogy jó ideje. És nem is döntött most, mi legyen, mit tegyen, még anyával kapcsolatban sem. Hogy hol lehet. Helyette inkább figyelte őt mintha látta volna most. Anyát, bár ugyanakkor azt is tudta, tudta még, hogy a szemgolyóira nyomás nehezedik, tudta, hogy a szemhéjai lassan lecsukódnak. És mégis. Látta anyát, hogy ott van a mocsárban. Ez az. Ő ott van, ott buktácsolt, le a lejtőn, a parti rézsün, a mocsár felé, le, és nem bírt megállni többé. Becsúszott, és nem bírt kikeveredni belőle. A buddborékolás előbb csak a térdénél tartott, aztán a sűrű massza vonni kezdte lejjebb és lejjebb. Ő meg kapaszkodni próbált. Valami szilárd dologba. De mit ért az ott? Mi az, ami ott szilárd még? A cipője szint alá került. Szint alatt volt az a része, szint alatt. A ruha szorosan a testére tapadt. Véjalakban a fenekén, a combján meggyűrődött a ruha. Anyacombja koszos lett, oda nézni sem szabad. Lucsok! anya combján. Fekete lucsok. De ő akarta ezt a látványt. Ő akarta, hogy anyát elnyelje a mocsár, az iszapos, sikamlós, puha, sötét massza. Anya ezt megérdemelte. Meg, hogy lemerüljön szint alá, hogy ott találkozzék azzal a szerencsétlen, ártatlan lányjal. Szerencsés utat. Kis idő, és ő mindkettőtől megszabadult. Győztesből és legyőzöttjétől. Anyától és cafkától, anyától cafkástól, cafkától anyástól, cafka anyától, anya cafkától. Soha többé fel nem támadhatnak ők a mocsárból, a szennyből, a mocsokból, a bűzből, poklokról, fel nem támadnak soha többé. Anyának a a melle magasságáig ér most. Ezt ő elgondolni sem akarta. Anya melleire ő soha se gondolt. Ilyesmi nem illendő. Jó is, hogy eltűntek most ezek a mellé. Véletlenül sem létezhetnek az ő számára többé. Azt azért látta, jócskán, hogy anya levegőért kapkod. Talán az utolsó lélegzetei ezek. Akkor hát... És ő maga is zihálni kezdett. Levegőért kapkodott. Ez a látvány. És ezt tudni, mintha anyával együtt fúlna meg ő is. Álom, álom, de ez csak álom, egy álom. Mi lenne más? mert anya egyszerre ott állt a mocsár szilárdnál szilárdabb szegélyén, és ő, norman, igen, ő fúldokolt a mosárban. Plotty. Sűjjett szint alá, ő, igen, ő érezte, ahogy nyakigér a szenny, és senki nem lesz, aki karját nyújtsa érte, aki a megmentésére siessen. Senki, ha anya nem segít, csak ő mentheti meg. Anya, ő az egyetlen a világon, és ő, Norman, ő nem akart megfulladni, nem akart örökre eltűnni a mocsárban, a folytogató iszamos lé sűrűjében. Ahogy a lány eltűntött, az a kis izmos, ahogy azt elnyelte a lé, az iszamos, iszamos az izmost elnyelte. De ne őt, őt ne, mint a cafka lány, ne. És most visszaemlékezett arra is, miért került az a cafka lány oda. Mert cafka volt, mert maga volt a gonoszság, ezért kellett meghalnia. Ezért ölték meg őt. Az a lány ott izmoskodott előtte, neki pucérkodott odát, Csalogatta őt odátra, magára, magába. Meg akarta rontani őt, a pucérságával. Abból lett a mészárolt pucérság. Elevenen is kilónként, grammonként, araszonként, milliméterenként kimérni magát neki, Normánnek. Hüvelykről hüvely! Oh-oh-oh-oh! Oh-oh! Ő maga is meg akarta volna ölni ezért, meg akarhatta volna, mert anya őt mindig is arra tanította, hogy a bűn, a poklok tüzére taszít, és ha egy ilyen cafka a meztelenségével már maga a tűz, és a pokoltüzet ki kell oltani, vízömöljön vörösére, ezt kívánhatta volna ő maga is, ha anya nem tesz róla, hogy a cafka ne éljen. Hát amit anya tett, azért tette, hogy őt védje. Hát ő hogyan néze végig akkor anya halálát? Tudván, hogy anya nem cselekedett helytelenül. Neki most nagyon is szüksége lett volna anyára, ahogy anyának is szüksége lehetett most őre. Még ha őrült is anya, ő akkor se hagyhatja, hogy alá Nem merülhet alá, nem szállhat -e, pók? A rohatak sűrülé minden pokol bűzével ott bugyogott már a torkánál, a száját ajkait közelítette, szemérmetlenül közelítette ajkait a pokol leve, ott bugyogott. Budi, Budi, bugyi! Összezárta a száját, de tudta, ki kell tátania mindjárt, hogy ordítson, üvölcsön és neki most ezt kellett üvöltenie. Anya! Anya! Mentsél meg! És akkor egyszerre eltűnt a mocsár. Nem volt ott körülötte. Itt volt ő maga az ágyban, ahol lennie kellett, és a teste csak verítéktől volt lucskos. Tudta, hogy mindez álom lehetett csupán. Tudta, mielőtt meghallotta volna anya hangját ott mellette az ágyánál. Csillapodjál, fiam, itt vagyok. Minden rendben van, minden jól van. És ő érezte anya kezét a homlokán, és ez a kész hűvös volt, mint a felszáradó verejték. Szerette volna kinyitni a szemét, de anya azt mondta, ne aggódj, fiam, csak nyugodjál, csak aludjál. De anya, el kell mondanom, hogy tudom, figyellek. Csak nem gondolod, hogy én egyszer elmegyek, hogy így hagylak téged? Hogy? Helyesen cselekedtél, Norman. És most minden, minden rendben. Igen, ez a rendje. Anya itt van, hogy védelmezze őt. Ő is itt van, hogy védelmezze anyát. Mielőtt elsudródott volna megint az álombéli tartományba, Norman valamit eltökélt magába. Azt már pedig ők ketten soha nem fognak beszélni arról, ami az este, ami az éjszaka történt. Soha. Ő pedig soha nem fog arra még csak gondolni, se, hogy anyát bezárassa. Mindegy, tett, amit tett, anyának itt a helye. Vele együtt ide tartozik. És ha gyilkos, és ha őrült, neki, Normannak nincs már senkije. Neki nem kellett senki más. Csak ő, anya. És most is, Elég volt csupán annyi, hogy tudhatta. Anya itt van, már álomba szenderülhet. Szenderült. Forgott hánykolódott Norman, aztán elkezdte nyelni, nyelni őt a sötét, mely mélyebb, teljesebb, mint akár a mocsár.